twardką. godina je 1965. U studiju jedne radio postaje u Saveznoj Republici Njemačkoj koju su u to doba hladnog rata još i nazivali zapadnom nalaze se dva čovjeka. Jedan od njih je Arnold Gellen, filozof rođen 1904. godine. Gelen je 1933. postao član nacionalsocijalističke njemačke radničke partije. Veći dio nacističke vladavine proveo je kao suradnik takozvane Leipciške škole sociologije. Godine 1938. postao je profesor na sveučilištu u Königsbergu. Dvije godine kasnije preselio se na sveučilište u Beču. Godine 1943. unovačen je u Novačenju Wehrmacht. Njegovo najpoznatije dijelo je čovjek, njegova priroda i položaj u svijetu. Gelen je njegov sugovornik u radijskom studiju vode živu raspravu. Gjelen je svom sugovorniku postavio ovo pitanje. Vi naravno vidite ovdje pitanje oslobođenja. Zar stvarno vjerujete da je teret fundamentalnih problema, opširne refleksije, životnih grešaka koje imaju duboke i stalne učinke, kroz koje smo svi prošli zato što pokušavamo isplivati iz njih, vjerujete li vi stvarno da bi svatko trebao proći kroz sve to? Stano bih htio saznati kakvi su vaši pogledi na to. Drugi čovjek u studiju kojemu je Gelen postavio ovo pitanje također je filozof. Ali on je Ljevičar, pripadnik glasovitog Frankfurtskog instituta za društvene istraživanja. Gelanov sugovnik rođen je 1903. Pored filozofije, on je u sociologiji, psihologiji i muzikologiji. Njegov je životni put u 30. godinama bio drugačiji od Gelenovog. Njegov je otac Židov i on je 33. morao bježati iz Njemačke, jer rat je proveo prvo u Velikoj Britaniji, onda u Sjedinim američkim državama. Na Gelenovo pitanje treba li svaki čovjek prolaziti kroz svu tu muku? Kako bi došao do oslobođenja, sugovornik u studiju je odgovorio. Mogu vam dati jednostavan odgovor. Da. Ja imam posebnu koncepciju objektivne sreće i objektivnog očaja. I rekao bih da dok god ljudi budu imali probleme koji se odnose od njih, dok se od njih ne očekuje da preuzmu punu odgovornosti, puno samoodređenje, njihovo će blagostanje i sreća u ovom svijetu biti samo iluzija. I bit će to iluzija koja će jednog dana prsnuti. A kada ona prsne, to će imati strašne posljedice. Arnold Gelen svom je sugovorniku odgovorio da je to lijepa misao, ali na nesreću ona ima svoju vrijednost samo u antropologiji. Sugovornik mu je odgovorio da čovjekova potreba za odrješenjem nije, kako je to tvrdio Gelen, antropološka prirodna konstanta, već reakcija na pritiske koje su ljudi zajedno s njihovim društvenim institucijama sami na sebe stavili. Kako bi se pobiglo od tih pritisaka, ljudi traže utočište kod sile koja im sama nanosi patnje koje oni trpe. Ta identifikacija s napadačem, tvrdio je Gelanov sugovornik, mora biti prekinuta. Gelen je na sve to odgovorio. Ako imam osjećaj da smo ujedinjeni u određenim dubokim premisama... Moj je utisak da je opasno činiti ljude nezadovoljnim s ono malo što im ostaje u ovoj cijeloj katastrofalnoj situaciji. Gelen je smatrao da je svijet u katastrofalnoj situaciji, ali je mislio da je bolje ljude ostaviti da se bave svojim poslovima, da oni trebaju biti imuni na kritike i primjedbe i da ih treba poštediti napora razmišljanja koje bi im samo otkrilo katastrofalno stanje u svijetu. Njegov pak sugovornik smatrao je da se ljudi moraju u ime oslobođenja ohrabriti na razmišljanje, kako bi im se omogućilo da spoznaju kako je loša situacija i smatrao je da su ljudi sposobni za tako nešto. Gilanov sugovornik u toj radijskoj emisiji iz 1965. je filozof Theodor Vizengrud Adorno. On je napisao mnoge značajne knjige, ali mi ćemo danas govoriti u jednoj objavljenoj 1951. godine. Ta knjiga nosi naslov Minima Moralija. Ona je važna ne samo za kritičku teoriju Frankfurtske škole, već i za početak postmodernizma. Naš sugovornik je profesor doktor Žarko Puhovski, socijekat za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prvo, tu se radi o nekoj vrsti bilježaka o nečemu što se zove oštećeni život. Dakle, Adorno polazi od toga da je moralna problematika, koja je tradicionalni aspekt praktičke filozofije za sve filozofije ili gotovo sve bila bitna, nešto što više ne može biti ni približno onome što se kod Aristotela zvalo magna moralija, dakle upravo nasupro toj magna morali velikoj se radi ta minima moralija, i ne može to biti tako ne samo zbog onog o čemu je bilo riječi zbog raspada, sustava i slično, Nego zato što danas više nemamo svijest o tomu da je dobar život moguć. Etika bi se u tradiciji imala baviti uputama o dobrom životu. Ili uputama za dobar život. Za dobro djelovanje. I upravo to je nešto što Adorno smatra u epohi u kojoj živio. U epohi koji je prošao kroz drugi svjetski rat i sve ono što je nosio. I u kojoj je vidio da je Druga strana te tragedije koju je zazval nacionalsocializam, naime SAD, nešto što također nije po sebi privlačeno, da se o sovjetskom komunizmu koji se usputno pojavljuje kod svih njih u raspravama uopće sada je ne govori. Dakle, načeno kao da nema mogućnosti dobroga života. U uvodu stoga toga Adorno, opet sasvim jasno, ironično i parafrazirajući, govori o nečemu što on zove tužnom ili turobnom znanošću. Dakle, Traurig je Za razgod Frulich je dakle, radosne znanosti, o kojoj opet na svoj način ironično govori Nietzsche. Dakle, ta radosna znanost više ni ironično nije moguća. Nego se pojavlja kao Traurich, dakle, ta tužna, turobna znanost, koja ima posla s time da se mora postaviti sljedeće pitanje. Je li za opću moralnu raščlambu, dostatno reći živimo tako kako je u danim okolnostima moguće kao ispravno. I na to Adorno tvrdo, gotovo sjekirom odgovara, nema ispravnog života u lažnome, odnosno pogrešnom životu. Minima moralija napisana je tijekom izgnanstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Bilo je trebalo biti objavljeno 1945. u čast 50. rođendana Maxa Horkheimera, ali knjiga je šest godina čekala na objavljivanje. To nije jedina knjiga koja dorno napisao u Americi. Zajedno s Horkheimerom u izgnanstvu je napisao knjigu Dialektika prosvjetiteljstva na njezinom početku piš Prosvjetiteljstvo, shvaćeno u najobuhvatnijem smislu kao napredno mišljenje, od uvijek je slijedilo cilj oslobađanja ljudi od straha i postavljanja ljudi za gospodare. Ali do kraja prosvjetljeni svijet sija u znamenju triumfalnog zla. Propadanje svijeta u zlo to je tema mnogih Adornovi knjiga. To je tema minime moralije, u koje se Adorno pita je li više uopće moguć normalan život. Ta knjiga ima tri dijela i 153 fragmenta. Fragmentiranost i aforistički stil nisu slučajni. Adorno smatra da negacije i istina mogu biti izraženi samo na provizoran, nedovršan način. Među fragmentima nalazi se i onaj koji nosi broj 33 i naslov dalje od pucnja. U o zračnim napadima rijetko izostavi imena tvrtki koje su proizvele zrakoplove. Focke-Wulf, Heinkel, Lancaster. Iskrsavaju tamo gdje je nekad ranije bilo govora o konjanicima, oklopnicima i husarima. Mehanizam reprodukcije života, gospodarenja njime i njegovog uništavanja neposredno je isti. Ishodno tome bivaju fuzionirane industrija, država i reklama. Ispunilo se nekadašnje pretjerivanje skeptičnih liberala da je rat posao. Državna vlast je čak ukinula privid zavisnosti od particularnog interesa profita i drži se kao svakda već realna sad i ideološki u njegovoj službi. Svako pohvalno spominjanje glavne tvrtke u nekom razaranju grada pomaže joj da stekne dobro ime, u ime čega je potom zapadaju i najbolje naručbe u ponovnoj izgradnji. Adorno, Horkemer i mnogi drugi, Brecht i tako dalje koji se nalaze u egzilu S.A.D., Nalaze se intelektualno i psihologijsko i jednoj užasno teškoj poziciji. Oni su naravno ljudski zahvalni sredini kojih je izvukla, koja je omogućila spas. I istovremeno i duše preziru američko društvo i američku kulturu. Taj prezir koji se vidi recimo u Brehtovim zapisima, u razmjeni pisama među svima njima, Dorna Horkamera, Markuza i tako dalje, se jedini pomalo amerikanizirao od njih i djelomiđu From ali Adorno i Horkamer to nikako nisu htjeli. Taj se prezirno, čutim, pojavljuje iz dva načelno suprotstavljena izvara. Jedan je ovaj svjetonazorski, ljevičarski otpor spram globalne organizacije, bismo danas rekli, tok kapitalizma, a drugi je izdanak jedne, sama Adorno bi rekao, u najboljem slučaju velikograđanske, krupnograđanske njemačke kulturne tradicije. Oni su naprosto zaprepašteni time da ti ljudi koji oni sreću nemaju nikakvih kulturnih navika, nemaju običaja da se kulturno uzdižu kako se tradicionalno terminologiji govorilo i ne znaju mnogo što od onoga što se njima činilo samorazumljivim. U Zagrade bi trebalo dodati to što se njima činilo samorazumljivim, odnosno tim intelektualcima 30. i 40. godina danas bi bilo izvor za prepaštenja mnogim ljudima koji smatre kulturnim od klasike do čitavog knjiza literarnih, filozofijskih primjerice, estetičkih, odnosno likovnih, glazbenih obrazaca i tako dalje. Ali, kako bilo, oni nalaze mali krug ljudi s kojim mogu komunicirati u takvoj e, zatočenosti. Adorno doživljava svijet u kojem živi u jednoj formulaciji koja danas izgleda začuđujuće aktualna, tako da ga zove Kaleidoskopom globalno organizirane maloljetnosti, odnosno nepunoljetnosti. Dakle, Kaleidoskopom globalno organiziranog sustava reproduciranja ovisnosti, nesubjektnosti ljudi. Godine 1923. Karl Grüneberg utemeljuje u Frankfurtu institut za društvene istraživanja. Institut je bio marksistički profiliran. Godine 1930. Max Horkheimer postao je direktor instituta. Njegovi članovi, među kojima su osim Horkheimera i Adorna najpoznatiji Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm i Franz Neumann, pokušali su razviti teoriju društva utemeljenu na Marksovoj i Hegelovoj filozofiji, ali su u svom radu koristili i druge discipline, sociologiju, psihoanalizu, egzistencijalnu filozofiju. Koristili su Marksove koncepte kako bi analizirali društvene odnose unutar kapitalističkih ekonomskih sustava. Taj pristup dobio naziv kritička teorija i dao je važne kritike velikih korporacija, monopola, uloge tehnologije, industrializacije kulture i propasti pojedinca u kapitalističkom sustavu. Fašizam i autoritarno društvo također su bili predmeti izučavanja instituta. Institut je radio do dolaska nacista na vlast. U Njemačku se vratio tek 1949. Većina članova instituta sklonila se pred nacizmom u Sjedinjenim američkim državama. Adorno je prvo došao u Veliku Britaniju, gdje je predao na Oksfordu, a onda je 1938. otišao preko Atlantskog oceana. Tamo je Adorno napisao minimum moraliju. U 74. fragmentu tog dijela piše... Prije nekoliko godina raširila se kroz američke novine vijest da je nađen dobro očuvan dinosaurus u sudržavi Juti. Bilo je naglašeno da je primjerak nadživio svoje srodnike i da je milijune godina mlađio dosad poznati. Takve vijesti, isto i kao odbojno humoristička moda čudovišta Loch Ness i kao filmovi s King Kongom, kolektivne su projekcije monstruozne totalne države. Priprema se na njezine strahote navikavanjem na slike giganata. Adorno je užasavao svijetu u kojemu je živio. Iz domovine je morao pobići pred totalitarnim užasom nacističke vlasti. U zemlji kojemu je pružila sigurnost, vladao je pak konzumerizam. Stara poslovica to na neki način jednostavno primitivno i pogođeno opisuje, tko se jedan put opet i na hladno puši. Ljeva inteligencija u Europi je bila pogođena time što se nije vjerovalo da bi netko kao Hitler A. mogao doći na vlast. A B. Pogotovo ne uz masovnu podršku u okviru koliko toliko funkcionirajućih demokratskih institucija. C. Što je za Ljevićare poslom problem uz masovnu podršku radničke klase. radništva. Iz tog šoka treba izaći. Pogotovo što se onda iz tog sustava razvija totalitarizam u tako da kažemo, pravoj, punoj, groznoj formi. I taj totalitarizam u pravoj, punoj, groznoj formi zaziva rat, zaziva masovno klanje, s jedne strane. Da bi se onda s druge strane, ako hoćete i zemljopisno s druge strane oceana, na jedan vidjelo da postoji neka vrst finijeg totalitarizma, profinjenijeg, koji ne ubija, barem ne fizički, ali ubija kritičku potenciju ljudi, ubija subjektnost, ubija ono što oni kao glavnu kategoriju stalno pronose, to znači punoljetnost, samostalnost, autonomnost osobe, jer reproducira masovnost metodama promičbe, metodama masovnog života, metodama jednakosti uvjeta života, svi se voze u automobilima stanu jednako opremljenim stanovima, gledaju jednake programe, čitaju jednake novine, dakle ostaju ispostavljeni globalnom iskustvu i gube ono što čovjeka čini pojedincema, to je specifično organizirano iskustvo. Nakon dolaska nacista na vlast u sjediji američke države došlo je na tisuće njemačkih znanstvenika, umjetnika i mislilaca. Jedan američki pedagog i upraviteljstvo učilišta tu je situaciju opisao ovom rečenicom. Hitler trese drvo, ja kupim jabuke. Mnogi od tih emigranata brzo su se snašli u novom svijetu. Najlakše je bilo onima koji su se bavili prirodnim znanostima i matematikom. I nisu samo znanstvenici dobro živjeli u novom svijetu. Thomas Mann je jedno vrijeme bio u Princetonu, ali mu nije odgovarala učena atmosfera tog mjesta i otišao je u Los Angeles. Tamo je 1944. postao je američki građanin. Svjedok Thomasu i Cathy Mann bio je Max Horkheimer. Taj događaj Mann je ovako opisao u pismu Agnes Mayer. Nakon toga otišli smo sa svjedocima profesorom Horkheimerom i njegovom suprugom u američki restoran, te pojeli pravi i krepak američki doručak, palačinke s javorovim sirupom i kavu. Horkheimer mi je rekao da je, kada su od njega zatražili da prema svojoj časti i savjesti odgovori na pitanje, jesam li ja poželjan građanin, odgovorio, možete se kladiti. Za razliku od Mana i Horkheimera, Adorno nije uživao u Sjedinjenim američkim državama. To je zemlji bio zahvalan što ga je spasila, ali njezina kultura i način života bili su mu strani. Još mu je više bila strana tehnologija koja je, tako mu se činilo, vladala u toj zemlji. Taj novi svijet nije se svidio Teodoru Adornu. To više što veoma brzo postaje jasno da će ta vrsta života preplaviti kad jednog dana Njemačka izgubi rat govoreću još iz rata ili nakon rata kad je već Njemačka izgubila rat i Njemačku i čita u Europu i ostaje alternativa jedino jedan tip primitivnog kolektivizma bojševičkog tipa protiv kojega su oni od početka bili jer je kritička teorija sebe razumjela i kao njekanje stalinističke, linjinističke kako godovo tko hoće zvati interpretacije marksizma, a pogotovo prakse koja se u Sovjetskom savezom da nakon drugog svjetskog rata i u drugim državama razvija. Tu se Adorno u jednom meni jako dragom tipu formulacije zapravo vraća na ranog Brehta. Rani Breht u jednoj drami ima formulaciju koja iz glasi Ako svoju dragu pomenuješ po ruci, nije sigurno da će reagirati iskreno. Ako ju štipneš, reagirat će iskreno, pa makar i neugodno. Adorno to još elegantnije sažimo formulacije koja glasi Trun u oku je najbolje povećalo dakle kad ti nešto upadne u oko to te tjera da gledaš na svijet da se pitaš odakle je to došlo dakle iz nelagode počinje spoznaja rečeno drugčije ali kod Adorna je važno za razliku recimo od Horkaimera koji je mnogo više bio socijalno orijentiran da se individua spasi kao samostalna kritička instancija, kao samostalni kritički subjekt tako da se nasuprot reproduciranju ugode lagode udobnosti, recimo to tako, neupitnosti, nekritičnosti svakidašnjeg života u masovnom društvu, kritička pozicija izvodi iz svijesti o tomu da stvari nisu dobre. Da je život oštećen, da se više iz Grčke i hebrejske tradicije ne nastavlja pitanje nauka o dobrom životu koji je bio element morala nasljeđen, dakle, prije svega od Aristotela i dalje, nego da se živi u bolnoj svijesti o oštećenom životu? Postoji niza anegdota o Dornu u Americi. Sociolog Paul Lazarsfeld je u svom projektu istraživanja radija pokušao spojiti europsku teoriju i američki empiricizam. Kod Adorna taj pokušaj nije uspio. Već samo mjesto gdje se smijestio taj istraživački projekt na kojem je radio Adorno, bilo je odbojno tom čovjeku. Taj projekt kojeg je financirala Rockefellerova zaklada smijestio se u napuštenoj zgradi pivovare. Do te zgrade Adorno je putovao kroz tunel ispod rijeke Hudson. Izbor napuštene pivovare za mjesto gdje će se obavljati znanstvena istraživanja Adorno je smatrao neukusnim. Mjesto oko pivovare i pudanje podsjećao ga je na kafkin roman Amerika. Život u izgananstvu Adorno je ovako opisao u 13. fragmentu Minimemoralije. Svaki intelektualac u emigraciji, bez i jednog izuzetka, oštećen je. I dobro je da to sam spozna, ako neće da o tome bude jezivo poučen i za čvrsto zatvorenih vrata svog samopoštovanja. On živi okružen svijetom, koji mu mora biti nerazumljiv. Otuđen je njegov jezik i presječena povijesna dimenzija iz koje je njegova spoznaja crpila snagu. Adorno nije volio govoriti engleski. Prema vrhuncima američke kulture bio je krajnje kritičan. Naprimjer, jazz mu je bio odbojan. Martin Jay u knjizi Dialektička imaginacija piše. Iz čisto glazbene točke gledišta, jazz, tvrdio je adorno, potpuno je bankrotiran. Njegov ritam i sinkopiranje izvedeni su iz vojnog marša, što sugerira njegovu implicitnu vezu s autoritarnošću, usprko tome što je zabranjen u Njemačkoj. Cool jazz je sličan glazbenom impresionizmu Debissija i Deliusa, ali je i konvencionaliziran. Njegov subjektivni element izveden je iz salonske glazbe, ali davno je izgubio bilo kakvu spontanost. Pseudo-vokalizacija džeza, napisao je Adorno u još jednom radu o džezu, odgovara eliminaciji pjana, privatnog instrumenta srednje klase u doba fonografe i radija. Pijano je, jedva da trebamo dodati, Adornom instrument. Adorno je jedva čekao da se vrati u Njemačku. Godine 1949. vratio se u Frankfurt i tamo započeo s novom součilišnom karijerom u zemlji koji je uništio nacizam. Iskustvo drugog svjetskog rata natjeralo ga je da nastavi sa svojim dijelom. U 29. fragmentu Minime Moralije, koji nosi naslov Patuljaste vočke, nalazi se niz kratkih misli, poput u psihoanalizi nije ništa istina osim njezinih pretjerivanja, ili je kod mnogih je ljudi već bestidnost to da kažu ja. Ali možda najpoznatija Adornova misao nalazi se na kraju fragmenta Patuljaste vočke. Ona glasi, cijelina je neistina. Na toj točki se razvija, po mojem sudu, ključni filozofijski element ovog dijela. To je glasovita Adornova rečenica koja glasi cijelina je neistina. Koja je direktno, naravno, polemički usmjerena na Heglovu formulaciju iz uvoda fenomenologiju duha, koja glasi da svahe iz dazgance istina je cjelina, Adorno, po mojem sudu, tom formulacijom, omogućuje ono što će kasnije na razne, veoma često potpuno površno pomodne načine biti zvano postmoderno. Čita priča li o Taru i o velikoj pripovijesti, metanaraciji i tako dalje, je zapravo interpretacija te rečenice, koja je odjeknula u prvom trenutku dosta široko, pa je onda bila izgubljena, pa se opet vratila, naravno i filozofijski život pod različitim modama, što se Adorno sigurno ne bi svidjelo, ali činjenice se ne mogu u tom pogledu izbjeći, i to orijentiranje na, tako da kažemo, malu istinu, nasuprot velike, na istinu pojedinca, na istinu subjekta, na stajalište koje glasi cijelina nije epistemologijski bitna, nego je epistemologijski bitno osobno iskustvo. I upućuje na to da je dekonstrukcija, kako bi se danas to reklo u to vrijeme sa tim modnim terminima nebarata, cijeline nužna da bismo doprli do egzistencijske istine koja je za pojedinca bitna. Sa implikacijom koja je sasvim jasna, a ona izgleda otprilike ovako. Ukoliko se pojedinac neprestance sabire u pitanje o istini koju doživljava, Postoji neka šanca da do istine dođe. Ukoliko pak bude sapet u veliku istinu, u istinu kao cijelinu, on će neprestance se baviti štrikanjem, konstruiranjem, izgradnjom nečega što se zapravo nikad neće izgraditi. On je osuđen na jednu veoma elegantnu i u mnogo čemu mislano produktivnu utopiju, ali utopiju koja ne dolazi zapravo do istine. Socijalistička njemačka radnička partija došla je na vlast 30. siječnja 1933. Stari konzervativni političari Weimarske njemačke dali su Adolfu Hitleru položaj kancelara misleći da će ga moći kontrolirati. Vrlo brzo postalo jasno da će nacisti zgrabiti svu vlast. Pet jedana nakon dolaska nacista na vlast u Bavarskoj u mjestu Dachau utemeljeni prvi koncentracioni logor. Paralelno s osnivanjem sustava logora te prve godine nacističke vlasti trajalo je i nesustavno divlje nasilje S.A. odreda. Prve žrtve bili su komunisti, istaknuti socijaldemokrati i židovi. U toj prvoj godini nacističke vlasti počelo je čišćenje Njemačke od, kako se govorilo, židovskog utjecaja. Od 800 svučilištnih profesora i znanstvenika židova, te prve godine iz Njemačke otišlo je njih dvjestotinjak. Među njima je bilo i 20 dobitnika Nobelove nagrade. Paralelno s tim čišćenjem sveučilišta teklo je i čišćenje kulturne scene. U tom nasilju stradali su na primjer i Arnold Schoenberg, tvorac atonalne glazbe i konzervativni monarhist i Hans Eisler, njegov učenik i marksist. Te čistke opustošile su njemačku znanost i kulturu. Teodora Dorno u miniji memorali ovako opisuje posljedice nacizma. Traćem rajhu nije pošlo za rukom ni jedno umjetničko djelo, ni jedna misa tvorevina koja bi mogla zadovoljiti čak samo jadni liberalistički zahtjev nivoa. Razgradnja humaniteta i konzerviranje duhovnih dobara bili su tako malo spojivi kao podrum za zaštitu od zračnog napada i gnjezdo rode, pa je borbeno obnovljena kultura od prvog dana izgledala kao gradovi na njihov posljednji dan, kao gomila ruševina. Ta nisu naišla na otpor. Povjesničar Michael Burley, pisac knjige Treći raj Nova povijest, tvrdi da je ta arianizacija stvorila nova radna mjesta koja su zauzeli Njemci. Kao što je to Max Planck objasnio Othu Hanu, kada je ovaj predložio da se organizira masovni akademski prosvjed, ako bi danas 30 profesora ustalo i prosvjedovalo protiv vladinih akcija, već dosutra javilo bi se 150 pojedinaca koji bi objavili svoju solidarnost s Hitlerom, jednostavno zato što su u potrazi za poslom. Nacisti su Njemačke doslovno napravili ruševinu i počinili su strašne zločine. I sve se to dogodilo bez velikog otpora u Njemačkoj. Nakon poreza u drugom svjetskom ratu, Njemačkoj je trebalo obnoviti. Zemlje pobjednice i Adorno i njegove kolege iz Frankfurtskog instituta za društvene istraživanja smatrali su da obnove ne može biti bez sustavne denacifikacije. Adorno u nizu fragmenta koji govore o fašizmu, nacizmu, kako bismo ih danas razumjeli zapravo formulira stajališta koja su paralelna s Brechtom, to se malo čas spominja, i koje u sebi imaju neku vrst tronožne konstrukcije. Taj tronožac počiva na naknadnom sjećanju, o čem on zapravo govori, koje je vlastito Adornovo nakladno sjećanje posredovano i osobnim iskustom, i iskustom teorije koju je pročitao i teorije koje je stvarao napisao. Drugo, posredovano je, recimo tako, psihologijskim, da ne kažem psihoanalitičkim problemima koje netko ima odrastajući u toj sredini. I treće, posredovano je činjenicom da ono tomu piše sa strane kao netko ko se izvukao i kao netko ko je na strane pobjednika i svatko tko se izvukao živi u situaciji pritiska nečiste savjesti s obzirom na one miljune koji su pobijeni, među kojima bi on bio ili ona da su ostali. Kod Adorane stvari još u osobnoj biografiji teža, zaoštrenija, jer on ima opet jednu vrst double bind, jedne, jedne, jednu dvostrokost u svojom osobnom sjećanju. On je kao djete doživio šok zato što je njegov otac, Wiesngrund, zato je kasnije to ime uglavnom pokušavao sakriti u inicijalu, bio prvi veliki trgovac u Njemačkoj koji je napravio, rekli bismo danas, bum, masovnom prodajom jeftinog vina. I svi su stupovi kako on u jednoj zabilježbi piše, svi plotovi kad je on išo u školu bili obilježeni prezimenom Vizngrunt uz koje je bilo vezano jeftino ali dobro vino. Dakle nešto što bi bilo veliki građani bi rekli einfach proletariš, jednostavno proletarsko, dakle nisko, prosto to Adornu kako je bio odgojen nije bilo drago i on je iz tih razloga bio, a i iz drugih analitičkih razumnih razloga vezan na majku Pjevačicu i prezima Dorno je zapravo ono koje je on u osnovi preuzeo. Istovremeno dakle on se srami svog oca i prezire one koji se srame njega zato što ima židovsko prezime svog oca. Teodora Adorno vratio se u Njemačku 1949. i zajedno s Maxom Horkheimerom u Frankfurtu počeo obnavljati institut za društvene istraživanje. A i Horkheimer smatrali su da je situacija katastrofalna. Nacizam ne samo da je uništio Njemačku, već i dovardio svijeta. Novi svijet koji je dolazio također nije bio puno bolji. Bio je to svijet potrošačkog društva i tehnike. Na istoku stvari nisu bile ništa bolje. Sovjetski model bio je gori od onog zapadnog. Adorno i Horkheimer nisu bili jedini u Njemačkoj koji su tako gledali na stvari. Već 1926. filozof Max Scheller kritizirao je racionalno gospodarenje nad prirodom. Ali bio je tu još jedan kritičar svijeta. I taj kritičar bio izuzetno ugledan i utjecajen. Biograf tog kritičara piše. Cijelina je neistina. To je pozicija koju zastupaju i Adorno i Horkheimer. I to je pozicija Martina Heideggera. Značajno je to da se filozofi poput Gelena, Adorna i Heideggera slažu da je situacija gledana kao cijelina katastrofalna. A ipak, ta katastrofa nije alarmantna. Pojedinac može s njom živjeti. Za Adorna jedna od posljedica toga je ta da ljudi postaju dvostruko otuđeni. Oni su otuđeni i izgubili su svijest o svojoj otuđenosti. Za Gelena civilizacija nije ništa drugo nego katastrofa u stanju održivosti, a za Heidegera gestel ili postav je sudbina s kojom se čovjek ne može nositi. Temeljni problemi tehnološkog svijeta nisu rješivi tehnologijom, samo nas Bog može spasiti, kaže Heideger. Adorno, Horkheimer i Heidegger bili su bliski u nekim stvarima. Rudolf Safranski, u gore citiranoj Heideggerovi biografiji, objavljenoj pod naslovom Martin Heidegger između dobra i zla, piše da je Adorno, kada je pročitao Heideggerovo dijelo Volkswagen, napisao Horkheimeru ove riječi. Heidegger nije tako različit od nas. Heidegger, na primjer, piše da je cijeli svijet postao objekt koji se može odbaciti, slika, tek ideja za proizvodnju. Ipak Adorno će s Heideggerom ući u žestoki sukob. Razlike u njihovoj filozofiji nisu bile tako malene, a iza Heideggera bila je problematična prošlost. On je 33. pristao biti rektor univerziteta u Freiburgu i učlanio se u nacističku stranku. Nakon poraza nacista, saveznici su ga u procesu denacifikacije udaljeli iz sveučilišnog svijeta. Na denacifikaciji Njemačke radili su svi preživjeli članovi Frankfurtskog instituta. Herbert Markuze i Franz Neumann su za OSS, ured strateških službi preteču Cije, stvarali planove za Njemačku nakon Hitlera. Horkheimer i Adorno su na denacifikaciji radili na drugačiji način. Adorno i Horkheimer su ostali potpuno izvan toga, ali su se oni vratili u Njemačku za razgore smut Markuza i striktno se koncentrirali na univerzitet što se Adorno tiče. Adorno je potpuno svjesno pošao toga da treba u tradicionalnom smislu, čak tradicionalističkom, rigidno naglašavati autonomiju univerziteta da bi ga se očuvalo od društva za koje on smatrao da je neizlječivo kontaminirano nacizmom, ne kao diktaturom, kako to pogrešne interpretacije kažu, nego nacizmom kao totalitarnim poredkom koji nije izvana napao društvo što je za diktaturu slučaj, nego je prošao iznutra. Dakle, nacizam je bio društveno prihvaćen u Njemačkoj, u veoma širokom sloju ljudi i uvijek se postavljalo pitanje, jesu li ljudi nakon 43. četvrte bili protiv Hitlera zato što nije uspio u svojim planovima, dakle zbog kao gubitnika, ili su doista bili protiv njegovog programa. Broj oni koji su od početka bili protiv njegovog programa je bio zapravo zanemariv i to je Adorno smatrao nečime što je promijenilo strukturu njemačkog društva, pa se onda sa nizom ljudi, obnovivši sa Horkemerom frankurtski institut opet u Frankfurtu, koncentrirao na to da se unutar univerziteta stvori novi potencijal kritičkog mišljenja koji će se prije svega jasno odrediti sprem nasljeđa prošlosti isprav onih koji su ponavljeno opet smatrali da je normalno nacističko divljenje a nakon rata protiv onoga što se zvalo ferharmlosnog, dakle ublažavanja njemačkog modela nacizma, ili pokuša da se to zaboravi s obzirom na vjerčavstvunde, dakle na, na privredno čudo koje je njemačku pokrenulo, njemačku činilo opet perspektivnom moćnom nacijom i državom, Godine 1966. Adorno je objavio knjigu Negativna dijalektika. U njezinom uvodu on je iznio dvije tvrdnje. Filozofija, iako se čini zastarjelom, još je uvijek nužna jer kapitalizam nije zbačen i nije stvoren novi, drugačiji svijet. Druga tvrdnja glasi, Marksova interpretacija kapitalističkog društva je neadekvatna. Njegova kritika tog društva je zastarjela. Tijelo završava i jakim tvrdnjama. Adorno tvrdi da ne samo da nakon Auschwitza nije moguće pisati poeziju, već i da nije moguće normalno živjeti, te da je ljudima potreban novi kategorički imperativ. Hitler je ljudima u stanju njihove neslobode nametnuo jedan novi kategorički imperativ, da svoje mišljenje i djelovanje urede tako da se Auschwitz ne bi ponovio, kako se ne bi dogodilo ništa slično. Adornov zahtjev za novim kategoričkim imperativom bio je uzaludan. Već godine 1951. zapadna savezna republika Njemačka donijela je zakon koji je dopustio takozvanim kompromitiranim osobama da ponovno obavljaju javne dužnosti. Kako bi se ojačala Nova Njemačka i stvorio front prema Istoku, prema Sovjetskom savezu i Istočnoj Demokratskoj Republici Njemačkoj, članovi nacističke stranke i dužnostnici u doba nacizma počeli su zauzimati važne položaje u vladi državnom aparatu Nove Njemačke. Stvari će biti još gore, samo ih Adorno neće doživjeti. U Europi će se ponoviti scena iz drugog svjetskog rata. Da stvar bude i gora, čak i gorko smiješna a Dornomu minimum moraliju je na hrvatsko-srpski ili srpsko-hrvatski preveo profesor filozofskog fakulteta u Sarajevu, koji imao aktivnu ulogu u stvaranju paradržavne tvorevine, koja je na tlu Europe stvorila novi sustav koncentracijskih logora, kakvi nisu viđeni u 1945. Ime tog profesora i prevoditelja minime moralije Aleksa Buha. Dorno je stalno ponavljao taj odnos spram Ausvice. Auschwitz kao ne samo prijelomnu točku nego u povijesnom ili epohalnom smislu, nego točku moralne kušnje. Odnos spram Auschwitca je nešto što kaže Dorno ima veze s umjetnošću, ima veze sa seksom, ima veze s politikom, ima veze s povješćima, veze s nogometom. On je jednom prigodom se na to također bio referiralo, su uspjesi njemačkog elfa, njemačke reprezentacije također smatrani nekom vrsti dokaza od 54. nadalje da se njemačka vraća. Odnos prema Auschwica nije dakle politički, nije dakle ni samo povijest, ni nego je to ponavljam, to je taj razlog zbog kojega govorimo o štećenom životu. Nakon Auschwica pravi, dobar život koji su stare teorije htjele programirati moralnim načelima, više nije moguće, da pa će ne smije biti moguće. To je ona točka u kojoj je trun u oku uvjet ispravne spoznaje. Tko to propušta, paš će natrag u istu poziciju. Ali, ovo nije mišljeno samo kao politički horizontalni pristup. Jer upravo dijalektika prosjetiteljstva jasno pokazuje punu dublju analizu koja poleze sljedećega. Bit modernosti u težnji čoveka da ovladava prirodom, nedovoljno svjestan veoma dugo toga da ovladavanje prirodom nije moguće bez ovladavanja čoveka na čovekom. To je fundamentalna kritika liberalizma, koju dijeli sa nizom autora prije svega Markuzeom i Neumannom na razini analize političke teorije, koji zapravo pokazuju da od liberalizma do nacizma postoji neka veza. To ne znači da iz liberalizma slijedi nacizam kao što su govorili staljeniciški ideolozi, ali da iz tog sustava slijedi mogućnost ili nije isključeno mogućnost takva kakva je zaošterno iskazana Auschwitzom kao paradigmu. 31. siječnja 1969. Teodora Adorna zatražio od policije da iz prostorija Frankfurtskog instituta ukloni studente koji su ga okupirali, a Dorna se boja o vandalizma. I tako su u sukob došli studenti koji su se u svojoj pobuni uvelike vodili dijeloma Dorna i njegovih kolega iz Frankfurtske škole i profesor koji ih je nadahnuo. Policija je jedva dočekala poziv i tijekom izbacivanja studenata uhitila njih 76. Većina ih je bila u Njemačkoj socijalističkoj studentskoj uniji, koju je predvodio Rudi Dučke. Adorno je u demonstracijama je 68. vidio anti trend. Studenti su na to reagirali ometanjem Adornovih predavanja i optužbama da je on stari reakcionar. Jednog su dana 69. njegovo predavanje prekinule studentice tako što su obnažile svoje grudi. Adorno je pisao Beketu da ga iznenađuje činjenica da ga sad napadaju kao reakcionara. Neki smatraju da su mu ti pokušali slomili srce. Otišao je s fakulteta. Tijekom odmora u Švicarskoj Adorno se pokušao popeti na 3000 metara visoku planinu. To je dovelo do lupanja srca. Srčani napadi su se nastavili i šesto kolovoza 1969. Teodora Dorno je umro. Tako je umro filozof, pisac mini moralije knjige s kojim je započala postmoderna. Misljac koji je ponovo pokušao stvoriti svijet u kojemu neće biti mogući užasi totalitarne dominacije nad čovjekom i industrializirano ubijenje. Govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu da bi se izbjeglo to treba početi iz početka dakle vratiti se prije korijena liberalizma prije korijena moderne opet nešto što je strašno aktualno ponovno promisliti rekonceptualizirati odnos sprem prirode pa onda unutrašnji odnos u društvu koji je moguć kao kooperativan a ne samo kao dominirajući odnosno dominantan i time se pokazuje koliko je dorno bio misljivac koji je skupa s Horkheimerom, ali u ovim vlastitim tezama se vidi dublje od Horkemera, pokušava iz izvora, iz korijena moderne, poznati ono najgore što je moderna sa sobom donjeno. On vidi zapravo Auschwitz kao paradigmu modernu. To naravno ne može biti netko tko bi u današnjem smislu riječi prihvatio postmodernu, nego bi prihvatio ono o čemu Habermas govori. Habermas na njegovom tragu govori o moderni kao nedovršenom projektu. Dakle, to se mora dovršiti do kraja, vidjeti sve što se dogodilo i onda ići na drugi način, ne naprosto post, poslije, nego ići drugim putem. Kad se to nije dogodilo, postalo je moguće da se neke slike iz prošlosti vraćaju i ljudi koji govore našim jezikom ili jezikom koji je nama veoma sličan, mogu čitati zadnjih 23-24 godine od 1987. godine. Veoma dobar prijevod Adornovog dijela Minima Moralije koje je preveo tadašnji profesor filozofskog fakulteta u Sarajevu, Aleksa Buha, koji je u međuvremenu, međutim, bio ministar vanjskih poslova Republike Srpske u pravoj, najgorej, koljačkoj varijanti, koja je u sebi imala, naravno, daleko od originala, ali neke inačice najgorek nacističkog terorizma, nad, odnosno terora, oproste, nad ljudima zbog podrijetla nacionalne pripadnosti, pokušavala osvajati teritorije eliminirajući sve one koji po nekakvoj histeričnoj interpretaciji povijesti na te teritorije ne pripadaju. I tu se na neki način u jednoj vrsti kruga zatvara ono s čim Adorno počeo, pokazujući da je riječ, kako je sama Adorno jedan rekao za Bloha, o grandioznom povijesnom neuspjehu. To bitno, aktualno, dakle, u mišljenju ostaje da se opet vratimo Dornu aktualnim zato što osnovna ideja promjene svijeta nije uspjela i da pa dovela je do povratka na najgore varijante prošlosti, a ne čak niti do onoga što Dorno na jednom mjestu kaže umirujućeg prividnog napretka u istome. Poštovani slušatelji, slušali ste po četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili. Glasmeni urednik Maro Marke tek Ivan Kojunđić. Emisiju snimio Alen Križančić, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.